Роджер Желязний. Острів мертвих. Життя – це річ, пробачте вже дрібочку філософії, навіть не знавши, яку картину малюю, що неабияк нагадує пляжі Токійської затоки. Ну, ні затоки, ні її пляжів я вже цілі століття не бачив, тож мої спогади можуть бути дещо неактуальні. Але, кажуть, ніби там майже нічого й не змінилося, крім хіба презервативів. Пам'ятаю страшенний обшир брудної води, ясніший, мабуть, частіший на віддалі, але зблизька смердючий, хлюбкий і холодний, як і сам час, коли він стирає предмети, приносить їх і забирає. Токійська затока з високою ймовірністю винесе вам будь -що. І то будь-якої доби. Лишень, загадайте, що-небудь, і затока виплюне це рано чи пізно. Чиїсь мертве тіло, мушлю, можливо, рожево оранжеву алебастрову із лівобічним невпинним закрутом до самого вістря ріжка, невинного, як воднорога. однорога, пляшку чи порожню, чи, може, з цидулкою, розбірливо або ні. Людський зародок. кавалок гладенького, гладенького дерева з діркою з-під цвяха. Не знаю, можливо, шваточок хреста животворного. Камінці білі, камінці чорні. Усякі рибки, порожні човники, метри линви, корали, водорості і парочка перлин ночей. Ну, щось таке. Якщо принесеної речі не чіпати, згодом затока знову забере її. От такий принцип дії. А і так. Окрім іншого, у затоці плавало повно презервативів, в'ялих, майже прозорих свідчень інстинкту продовжити рід, але не сьогодні. Деякі навіть були розписані візуальними чи словесними дотипами, а деякі мали на кінчику щось на зразок пір'їнки. Чув я, ніби презервативи вже майже зникли, пішли в небуття склепсидрою, ецелем і гудзиком за стібними гачками. Їх подолала і проколола протизаплідна пігулка, а від неї ще й груди ростуть, тож ніхто не скаржеться. Інколи гулявши там на пляжі, Ранок ржевів відляпа со сонячної долоні, а прохолодний бриз допомагав подолати побічні ефекти відпустки з акуратно обмеженої війноньки в Азії, що в мене забрала молодшого брата. Отож інколи чув я там крики птахів, не бачивши ні пташини. Це додавало той таємничий складник, що й робив неминуче моє порівняння. Життя досить таки нагадує пляжі Токійської затоки. Правил немає на берег постійно виносить щось неповторне та дивне. Приміром, мене і вас. Ми бавимо трохи часу на пляжі, може навіть пліч-опліч. -пліч. Аж тут загребущі пальці отого хлюбкого, холодного та смердючого безміру хапають тімнуть ті дечого як не було. Таємничі пташині крики – це невизначений кінець людської ситуації. Голоси богів? Можливо. І наостанок, щоб уже міцно прицвяхувати до стінки кожен ріжок того порівняння, поки ми не пішли з кімнати, вони спонукали до нього дві речі. По-перше, мені видається, що певні капризні течії можуть вертати на берег дещо із забраного. Я досі ніколи такого не бачив, але припускаю, що просто не дочекався нагоди. А ще, знаєте, може бути і таке. Хтось прийде, щось собі знайде, підійме – і забере від затоки. Коли я довідався, що найпевніше таки маю діло з першим із двох варіантів, то першим ділом проблювався. Перед цим днів зотри я пиячив і вдихав димок однієї екзотичної рослини. Наступним ділом я вигнав усіх гостей. Шок чудово витвережує. Я вже знав, що другий із варіантів, коли хтось забирає дещо геть від затоки, цілком можливий, адже таке зі мною траплялося. А от що буває, і по-першому, ніколи навіть не припускав. Тож я випив таблетку, що гарантовано мала зібрати мене докупи за три години, потім сходив у сеуну, далі ж розтягся на величезному ліжку, поки прислуга і механічна, і ні, боролася, прибирала. Тоді затремтів усім тілом, прилякався. Я боягус, Вони, власне багато чого лякає, і все те багато чого – частково або цілковито, поза моїм контролем. Наприклад, велике дерево. Спершись на лікоць, я взяв пакунок зі столика біля ліжка і ще раз поглянув на вміст. Ніякої помилки бути не може. А надто, коли щось таке адресовано саме мені. Отримавши цього рекомендованого листа, я сунув його в кишеню, а згодом і відкрив. Аж бачу, це шостий. Мені стає зле, я оспиняю гулянку. Там було 3D-фото Кеті у білому. згенероване, якщо вірити, даті місяць тому. Кеті – моя перша дружина. Можливо, єдина жінка, що я коли-небудь кохав. Мертва вже понад п'ять сотень років. А це останнє я вам поясню свого часу. Дрительно оглянув ту річ. Це вже шосте отримано за таку саму кількість місяців. Фото різних осіб, усіх мертвих, мертвих дуже давно. Скелі та синє небо за спиною Кеті. І все. Зробити те фото могли будь-де, де тільки є скелі та синє небо. Це за виграшки могла бути і підробка. Нині є фахівці здатні підробити майже все. А втім, хто з них досить обізнаний, щоб надіслати мені це фото, та й нащо? Ніякої записки, просто світлина. Так само було з попередніми фотографіями моїх друзів, моїх ворогів. І все це вкупі наштовхнуло мене на думку про пляжі Токійської затоки, а може і про об'явлення богослова. Накрившись ковдрою, я лежав у штучному присмирку, що його ввімкнув опівдні. Комфортно мені жилося всі ці роки. Ой, комфортно. Аж тут луснуло дещо, що як є ви вже взялося кіркою, Відшарувалося, гладко зашарамувалося і забулося. Із мене линула кров. Був би хоч мінімальний шанс, що мої моїй руки руці істина. Я відклав фото, трохи згодом задрімав. А вже й не пригадую, що саме з'явилося з божевільних покоїв сну і змусило мене аж так спітніти. І добре, що не пригадую. Прокинувшись, сходив у душ, вдягнувся у свіже, Швидко перекусив і рушив у кабінет, прихопивши повний кавник. Коли я ще працював, то називав цю кімнату офісом. Але років за 35 тому ця звичка зникла, проглянув уже проріджену і розсортовану кореспонденцію за той місяць. Знайшов шукане серед такого прохань дати гроші від чудних доброчинних організацій, а також чудних осіб, що не на вибухівку, якщо я не погоджуся. Чотирьох запрошень прочитати лекцію. Одного запрошення взятися за роботу, що колись раніше могла б мене зацікавити. Сто сучасописів. Листа від давно загубленого нащадка одного токсичного родича моєї третьої дружини, нащадок пропонував візит свій, власне, до мене сюди, трьох клопотань від неців, що шукали собі мецената. Тридцять однієї оповістки щодо порушених проти мене судових процесів. Листів від моїх адвокатів, ще повідомляли, 31 позов проти мене скасовано. Перший із важливих листів був від Марліна Мегапейського, приблизно такого змісту: Зимний сину, вітаю тебе в ім'я останніх живих 27, ох, і сподіваюся, молитовно, що ти розкидав у темряві ще самоцвітів, розсвітивши їх кольорами життя. Боюся, що час життя старезного темно-зеленого тіле, що його я мав привілей носити, наблизиться до свого кінця, коли розпочнеться наступний рік. Давно вже ці жовті очі, що слабнуть і слабнуть, не бачили мого сина-чужинця. Хай же буде так, що до закінчення п'ятого сезону явиться він до мене. Адже будуть зі мною тоді всі турботи мої, а його рука на моєму плечі полегшить їхній тягар. З повагою. Наступне послання було від гірничо-добувно-збагачувальної компанії. Вона, як усі добре знають, слугує фасадом Центрального розвідувального департаменту Землі. Мене питали, чи не зацікавлюся я придбати деякі вже не нове, але досі справне, космічне гірниче обладнання звіддалених об'єктів, звідки теперішнім власникам економічно невигідно його забирати. А насправді, якщо вміти розшифрувати, не навчено цього багато років тому, коли я працював за контрактом на земний федеральний уряд, у листі безцеремонно питали приблизно таке. У чому річ? Ви що, не патріот рідної землі? Вас уже років 20, просимо прилетіти на землю, дати нам консультації щодо справи життєво важливої для планетарної безпеки. Ви запит за запитом ігноруєте. Це термінове запрошення, що вимагає негайної співпраці, з питання найсерйознішої ваги, гадаємо, і так далі, і у тому ж дусі. Третій лист був простою англійською. «Не хочу справити враження, що намагаюся апелювати до чогось давно минулого, але я в необійкій небезпеці, а ти єдина, як мені видається, особа здатна допомогти. Якщо зможеш вибратися найближчим часом – Відвідай мене на Ельдебарані-5. Адреса стара, хоча маєток добряче змінився. Щиро твоя Рут. Три заклики до людяності Френсіса Сендо. І котрий же, якщо взагалі хоч один, має стосунок до фото в кишені. Оргє, що я ото перервав, була я свого роду прощальною вечіркою. Дотепер усі гості вже покидали мою планету. Коли я лише затівав ту гульню, Д'яви спосіб позбутися гостей, повантаживши їх, наче дрова, то ще добре знав, куди збираюся полетіти. Проте фотографія Кеті змусила засумніватися. Відправники всіх трьох листів знали, хто була Кеті. Рут, можливо, колись мала доступ до Кетіної фотографії, а з цим уже міг би попрацювати хтось талановитий. Марлін і сам міг створити той образ. Це РД міг би поритися в давніх архівах і підробити фото у власних лабораторіях. Або ж усі вони непричатні. Дивувало відсутність супровідних цедулок. Як так, коли хтось чогось хоче? Я мусив уволити волю Марліна, інакше більше не зміг би жити з самим собою. Цей пункт був на найпершому плані, але тепер... Маю запас часу аж до кінця п'ятого сезону в північній півкулі Мегапеї, отже приблизно рік. Тож можу собі дозволити і проміжні зупинки, які ж вони будуть. Серден не мав реальних підстав вимагати моїх послуг, а земна юрисдикція на мене не поширювалася. Хоч я залюбки допоміг би землі, чим би зміг. Проблема ніяк не була аж такою жахливо важливою, якщо б прочекали всі 20 років поки розвідники дошкуляли мені листами. Планета, зрештою, досі нікуди не ділася, і, за моїми відомостями з цього питання, функціонувала, як завжди, звичайно та неефективно. І взагалі, якщо це для них так серйозно, як вони пишуть, могли б і самі прилетіти. Але Рут? Рут-то геть інше. Ми прожили разом майже рік, доки збагнули ріжому одне одного на шмаття. Нічого з таких стосунків не вийде. Розлучилися друзями, друзями залишалися. Та жінка дещо для мене значила. Я взагалі здивувався, що вона ще жива. Але якщо їй потрібна моя допомога, Рут її отримає. Отже, я вирішив. Рушаю до Рут ненадовго, і спробую виручити з халепи, куди вона встрягла. Потім на Мегапею. А десь паралельно, можливо, Знайду якісь зачіпки щодо отриманих образів. Хто, що, навіщо, коли, де і як. Якщо ж не знайду, відвідаю землю, звернуся до розвідки. Може, погодяться обмінятися послугами. Я допив каву та покурив. А потім у перше, років за п'ять, викликав порт і розпорядився, щоб готували до виліту модель Т. І далекосяжний зоростриб. Як я прикидав, на це піде залишок дня, і майже вся ніч. Тож десь на світанку можна буде й летіти. Затим я звернувся до автоматичного діловода секретаря, дізнатися, хто нині власник тежки. ДС діловод-секретар, повідомив, що власник тепер Лоренс Джей Коннер із Лохе а Джей означає Джон. Тож я замовив потрібні документи, і десь за 15 секунд вони вилетіли з труби на м'якесеньке денце поштової скриньки. Вивчивши конерів опис, я викликав самохідного перукаря, щоб поміняв кольор мого волосся з каштанового на білявий, трохи прибрав засмагу, додав листовиння, зробив очі відтінків на темнішими, а пальці оздобив новими відбитками. Я маю цілий реєстр фіктивних осіб із повноцінною біографією, що пройде будь-яку перевірку – Щоправ, не в їх рідних місцях. Усі вони колишні майбутні покупці, продавці тежки. Кожен із них сантиметрів 175 на зріст і важить за 70 кіло. Кожним із них я здатен стати, відбувши кілька косметичних процедур і вивчивши трохи фактажу. Не люблю я літати судном, зареєстрованим на Френсіса Сенду з безтурботної, або як дехто зве ту планету зі світу Сенду. Я, звісно, готовий принести цю жертву, але це таки веда статусу одного із найбагатшої сотні в цілій галактиці. Здається, за останніми звітами, я 87 але може і 88-й або 86-й. Хтось завжди хоче від тебе чогось. І це завжди кров або гроші. Я скупуват на те, і на друге. Лінивий, легко лякаюся і просто бажаю, щоб наявні записи обох цих ресурсів – лишалися при мені. Мав би я трохи змагального духу, старався б, напевно, вибратися на 87-й, 86-й, або, відповідно, 85 місце. Проте мені байдуже. Власне, завжди десь так і було, окрім хіба що самого початку. Але нові відчуття швидко приїлися. Будь-які статки над першим мільярд робляться метафізичними. Раніше я думав, бувало про всі аморальні речі, що їх, ймовірно, неусвідомлено фінансую, а потім додумався до філософії великого дерева і вирішив, пішло воно все. І значить, велике дерево, старе, як людське суспільство. Адже це саме воно. Загальна кількість листочків на гіляках і гілочках – це сума всіх грошей у світі. На тих листочках написані імена – Листя опадає, а натомість виростає нове. За кілька сезонів всі імена змінюються. Але дерево залишається майже незмінним, хіба що більше. І виконує ті самі життєві функції, що й завжди. І то десь у той самий спосіб. Був у мене період, коли я намагався повирізати з дерева всю гнилизну, яку тільки знайду. Натомість виявив, що я виріжу шмат, гниє якесь інше місце. А мені ж треба й спати колись. Чорт забирай. Та нині навіть пожертву не можна зробити з впевненістю, а дерево велике, щоб його гнути та формувати, ніби бонсай у вазоні. Тож я вирішив, хай й росте, як йому заманеться. З моїм іменем на листочках. Декотрі з них сухі та поморхлі, інші салатові, молоденькі, яскраві. Я ж собі житиму як найприємніше, стрибаючи з гілки на гілку, не під тим іменем, що списано все навколо. Ну, годі про мене те дерево. Розповідь, як я надбав стільки зелені, може зродити смішнішу, складнішу і не таку ботанічну метафору. А отже, ліпше її відкласти. Тут головне знайти міру. Згадаємо хоч бідного Джонні Дона. Забрав собі в голову, нібито він не острів. І де Джон тепер? На дні такіської затоки. А мене це не зменшує ж ніяк. Я взявся інструктувати ДС щодо всього, що має і чого не має робити мій персонал, поки мене не буде. Не раз переслухавши запис і попосушивши мізки, я вирішив, ніби все передбачив. Переглянув і свій заповіт нічого змінювати не схотів. Певні папери перемістив до нащівних скриньок, наказав, щоб вони активувалися, якщо станеться те чи те. Надіслав повістку одному зі своїх заступників на Альдеберані 5. Якщо бува, туди завітає такий собі Лоренс Джей, себто Джон Коннер, і чогось потребуватиме йому слід це дати. Повідомив також екстрений ідентифікаційний код на випадок, якщо доведеться підтвердити мою справжню особу. Аж тут помітив, минуло з 4 години, і я зголоднів. Чи скоро захід сонця? Заокруглено до хвилини спитав я свого Деса. За 43 хвилини, відповів бистотивий голос із прихованого динаміка. Рівно за 33 хвилини я сяду вечеряти на східній терасі. розпорядився я, глянувши на хронометра. Хмар із картоплею фрії і капустяним салатом, булочки в сорті півпляшки нашого шампанського, кава. «Лимонний шербет, найстаріший коняк із запасів, а також дві сигари. Спитає Мартіна Бремена, чи не вшанує мене сам, подавши вечерю». «Добре», – підтвердив ДС. «Із салатів лише капустяний?» «Саме так». Тоді я пройшов в апартаменти, закинув трохи речей в валізу і взявся перевдягатися. У спальні ввімкнув інтеграцію з ДС. Не без певного відчуття, від якого крутило у шлунку, і холодило потилицю дав наказ, що його давно відкладав, але далі вже відкладати не міг. Рівно за дві години 11 одинадцять хвилин, сказав я, глянувши на хронометра, виклич лізу та запитай, чи не вип'є зі мною на західній терасі тридцять хвилинами пізніше. Підготуй їй два чеки, кожен на 50 тисяч доларів. Крім того, підготую для неї примірник рекомендацій А. Надійшли папери на цю станцію в окремих незаклеєних конвертах. Добре, почулася відповідь. Поки я застібав сорочку, папери випали з жолоба і опинилися в кошику на комоді. Перевіривши вміст трьох конвертів, я їх заклеїв, поклев у піджак і вийшов у коридор, що вів на східну терасу. Зовні сонце у цей час доби – Янтарний гігант потрапило в засідку хмарного пасма, що менше ніж за хвилину здалося і кудись відпливло. Орди високих хмарин були вдягнені в жовті та золотаве, але додавалися дедалі густіші рожеві мазки. Сонце як рез спускалося вниз безпощадною голубою дорогою між горами-близнюками Урім і Тумім. Я поставив їх саме там, щоб вони шматували світило щовечора. В останні хвилини рейдужна сонячна кров забризку їхній млисті схили. Я сів за свій столик під кроною в'яза. Тиск мого тіла на крісло ввімкнув захисний силовий парасоль, щоб на голову не валилися листя, комахи, пили і пташини послід. За кілька секунд наблизився Мартін Бремен, штовхаючи накритий візок тецю. «Добрий вечір, пане!» «Добрий вечір, Мартіне! Як ваші справи?» «Храст, мистер Сенду, ауфас?» «Я відлітаю». О. Oh. Мартін розставив посуд, зняв накривку стаці і розпочав подавати вечерю. «Так, можливо, навіть на довгий час». Я пригубив шампанського, схвально кивнув. «Тож, перш ніж полетіти, хотів би вам дещо сказати. Припускаю, це і так вам відомо. А саме, ви готуєте найкращі страви, що я колись їв». Дякую, Містере Сендо. Його з природи червоне обличчя почервоніло ще на відтінок чи два. Опускаючи темні очі, він ледь утримував кутики губ горизонтальними. Приємно було мати з вами справу. Тож, якщо схочете взяти відпустку на рік, звісно, на повній платні з компенсацією видатків плюс чорна каса купляти рецепти, що вас зацікавлять у конкурентів. То я перед вилітом наберу скрибника і все це влаштую. Коли ви літаєте, пане? «Завтра рано вранці. Зрозуміло, так, дякую, пане, це дуже прифаплива пропозиція. А тим часом знайдіть і для себе нові рецепти. Я пильно фатиму, пане. Дивне, мабуть, відчуття щось готувати, яке воно на смак і гадки не мати. Аж ніяк, пане, заперечив Мартін. Ти хустаториться кофейто на цій. І хоча я тісно інколи намагаюся увити, як смакують такі фаші наїдки, найближча аналогія – це, мабуть, хімік, що не тушить і пашає коштуватих продуктів експерименту, Маю на цій фім мене розумієте, пане. В одній руці він тримав кошика з булочками, у другій – кивник, у третій – салатницю, а четверта лежала на рушці візка. Він був рігеліяниць. Звали його насправді «мрн» чи чи якось так. Англійською він навчився в німецького кухаря. То й йому еквівалент і мені порадив. За допомогою добрих дегустаторів від раси споживача, кухарі-рігалійці готують найкращі в галактиці страви. А самі до тих страв доволі байдужі. Ми обговорювали це і раніше, і то багато разів. Мартін знав, що я завжди кажу таке жартома. Намагаюся виводити зізнання, що людська їжа нагадує йому сміття, лайно або промислові відходи. Очевидно, визнати щось таке і не дозволяє професійна етика. Його звична реакція до болю формальна. Проте іноді, перебравши лимонного, апельсинового чи гриб фруктового соку, Мартін майже відверто каже, що готувати для Homo sapiens найглибше дно рігалійського кухаря. Я роблю все можливе, щоб йому це компенсувати, адже і сам Мартін і його страви мені до вподоби. Найняти кухаря рігеліця дуже непросто, хай би там скільки ви готові були заплатити. Мартіне, якщо цього разу зі мною щось трапиться, знайте, будь ласка, ви згадані в заповіті? Я навіть не знаю, що вам скасати, пане. Та не кажіть нічого, мушу егоїстично зазначити, маю надію, «Що вам ця нагода не випаде? Планую повернутися». Мало кому ще я міг би сказати таке, принаймні безкарно. Мартін пробув моїм кухарем 32 роки і у всякому разі давно заробив на Незлецьку довічну пенсію. Однак готувати була його безпристрасна пристрасть, а ще я мав відчуття, ніби з якогось дива йому подобаюся. Мартін чимало здобув, бо якби я негайно впев мертвий, але недостатньо багато, щоб це його спонукало додати в капусту отруту муртанських метеликів. «Гляньте лише на цей захід сонця», – змінив тему я. Він дивився хвилину чи дві, потім зауважив. Ви, пане, їх таки тосконало готуєте!» «Спасибі, тепер можете бути вільні, а я ще посиджу тут із сигарою та коньяком». Мартін залишив їх на столі, випростився, – на всі свої два з половиною метри вклонився і побажав. «Хай таланить у потрощі, пане, усього найкращого!» «На добренч. Дякую. «Тякую!» Вінков знову сутінки. Коли мене сповили про холода нічних вітерців, а жабові у далеких калюжах завели бахові кантанти, звідти, куди зайшло сонце, з'явився мій помаранчевий місяць. Флорида. Нічні кульборужі Розкрилися і розлили свої пахощі в індиговому повітрі. Зірки запалилися, мов алюмінієве конфеті. На столі танцював у червоному савані свічковий вогник, теплий омар та кітен в уроті, шампанське було холоднющиму в серці айсберга. Відчулися певної суми, бажання сказати цьому моментові «Я повернуся». Отже, доїв я омара, випив шампанське і щербет, закурив, а потім плеснув коньяку в бокатий бокал. Це, кажуть, варварська звичка, тож я, перепрошуючи, підняв тост до всього навколо. Тоді вже налив чашку кави. Закінчивши, підвівся пройтися оцією великою і заплутаною будівлею, моєю домівкою. Піднявся у бар на західній терасі, сів там, поставивши перед собою коньяк. Закурив трохи згодом і другу сигару. Аж тут у склепінчастому проході з'явилася вона. Машинально прибравши позу, не би в рекламі парфумів. На лізі було ще легенько шовкове, блакитне, що в тому світлі здавалося хмаркою піни, з кристою млою, а також білісінькі рукавички і коліє з діамантів. Вона була попеляста блондинка, кутий й вигани, рожевий губок, піджала в бантик, голову нахилила в бік, одне око заплющило, друге примружила. «При місяці у добрий час», – привіталася Ліза, і бантик перетворився на усмішку, свіжу і раптову. «А я спланував усе так, що саме в цей час на заході сходив і другий місяць, білісінький». Лізин на голос нагадував звукозапис, що його заїло на першооктавному «до». «Ну, звуки вже не записують на платівках, що їх може отак заїсти, але навіть якщо вже ніхто того не пам'ятає, я то пригадую». «Привіт! Що питимеш?» «Скоч із содовою», – відповіла вона, як і завжди. «Чарівна ніч». Я усміхнувся, глянувши в сині, аж навіть за сині очі. Увів у систему замовлення, а поки напій готувався та подавався, підтвердив. «Чарівна». «Ти змінився?» «Посвітлішав?» «Так». «Сподіваюся, щось недобре затіяв?» «Можливо». Я дав їй склянку. «Скільки це вже минуло? П'ять місяців?» «Трохи більше». «Контракт був на рік». «Ага». Я дав їй конверта. «Це його скасовує». «Що ти маєш на увазі?» Її усмішка застигла, зменшилася, зникла. «Саме те, що я кажу, як завжди». «Тобто я звільнена?» «Боявся, що так». А ось аналогічна сума, щоб ти не думала, ти що подумала. Я дав їй і другий конверт. То що ж мені думати? Можу летіти. Ну і що тобі тут стерчати і в'янути? Мене може довго не бути. Я почекаю. Ні. Тоді я з тобою. І навіть готова померти зі мною, якщо все піде погано. Я сподівався, вона скаже так. Але гадаю, за стільки-то часу людей я трохи пізнав. Тому і мав на похваті рекомендацію А. Цього разу це може статися, вів'єдалі, коли хлопці, як я, мусять ризикувати. даси рекомендацію. Ось вона. Ліза пригубила візки. Добре. Я вручив їй конверт. Ти мене ненавидиш? Ні. Чому ні? А чому мав би? «Бо я слабка і ціную своє життя. Я теж ціную. Проте гарантії гарантій дати не можу. Тому я її приймаю рекомендацію. Тому я її і підготував. Гадаєш, мабуть, що знаєш усе?» «Ні». «Що робити мимо вночі?» – спитала вона, допиваючи. «Я ж не всезнавець». «Ну, я так і дещо знаю. Ставився ти до мене добре. Дякую». Я б хотіла і надалі бути з тобою. Але я щойно тебе не лякав. Так. Не сильно? Аж занадто. Допивши коньяк, я пихнув сигарою, помилувався Флоридою і своїм білим місяцем, більярдною кулею. «Сьогодні», – сказала Ліза, беручи мою руку, – «ти принаймні забудеш ненависть до мене». Конвертів вона не розкрила. Потроху пила друге віскі, теж роздивляючись місяці. Коли вилітаєш у досвіта. Боже, який поетичний. Та ні, який є. Саме це я й кажу. Я так не думаю, але наше знайомство було приємне. Вона допила і поставила склянку. Тут холодні, так. Перейдімо всередину. Залюбки перейду. Я відклав сигару, ми підвелися. Ліза мене поцілувала. Тож я обійняв її за елегантну іскристу талію у блакиті, і ми пішли з бару до склепінчастого проходу. Крізь нього, за нього, у дім, що його покидали. Зробімо тризірочкову перерву. Можливо, багатство, що я нагромадив, доки стояв собою нинішнім, один із тих чинників, що й зумовили одну з моїх нинішніх рис. Я певною мірою параноїк. А ні, надто банально. Я міг би обґрунтувати так ті тривоги, що завжди відчуваються перед вилітами з безтурботної. З другого ж боку, я міг би і так їх обґрунтувати. Ніяка це не паранойя, коли дехто і справді бажає до тебе дістатися. А таких вистачає. І це одна із причин, чому я вжив заходів, щоб мати змогу засісти на безтурботній і самотужки давати відсіч усякій особі, усякому уряду, що тільки захоче мене тут взяти». Для цього нападник муситиме мене вбити. А це стане, ого, як дорого. Буде ведеться знищити цілу планету. Та й на такий випадок я майде дещо в запасі, хоча чи спрацює воно на практиці не перевіряв. Ні, справжня причина тривог – звичайний страх смерті та небуття. Знайомий кожній людині. Але в рази інтенсивніший, попри те, що я таки бачив проблиск непоясненого світла. А, не зважайте, я... Якщо не лічити секвой, єдиний з ХХ століття, що дотяг аж до нинішнього 32-го. Позбавлений пасивності рослинного царства, я з часом дійшов до переконання, що довше існує, що сильніше тебе заражає відчуття смертності. Як наслідок виживання, коли ж я думав про нього головного спогляду Дарвіна, як про плебейську забаву нижчих таксономічних класів і типів, загрожує стати ідеєю фікс. Теперішні джунглі далеко вже не такі примітивні, як за моїх юних літ. Щось із півтори тисячі заселених планет на кожні свої способи вбивства, вміючи швидко пересуватися в космосі, ці способи легко експортувати. Сімнадцять інших розумних рас чотири з них я вважаю кмітливішими за людей, 7-8 приблизно такими ж дурними. У кожне свої способи вбивства. Безліч машин служниць, численних і повсякденних, як у моєму дитинстві автомобіль, у кожної свої способи вбивства. Нові хвороби, нова зброя, нові отрути і нова лиха нові об'єкти жадоби, ненависті, хіті і залежності у всіх свої способи вбивства. І багато, багато нових місцин, де можна померти. Я з того всього чимало побачив, з усяким стикався. А через мій дещо незвичний фах, більше ніж я, знають про все те хіба 26 шестеро в цілій галактиці. Тож я боюся, хай навіть просто тепер у мене ніхто не стріляє, як стріляли за кілька тижнів перед моєю відпусткою у Японії де от я і побачив такі сквозотоку років так 1200 тому. Але відчуття близькі, так відчуває життя. Я вирушив навіть не в досвіда, а ще перед досвідком. Спеціально ні з ким не прощався, Вважається це зайве. Утім, помахав таки постаті тіні в диспетчерській. Постать бо перша махнула мені, коли я, поставивши всюди худа, пішов литовищем. Ну, але й сам я був, наче тінь. Дістався причалу, де гніздилася модель Т. Сів на борт, розмістив речі, півгодини поперевіряв системи. Тоді вийшов назовні оглянути фазопроєктори, закурив сигарету. Небо на сході жовтіло. Із західних темних гір почувся громовий гуркіт. Наді мною було трохи хмар. Зорі досі чіплялися за філомантею ночі. Тепер більш подібні до крапель роси, аніж до конфеті. Цього разу воно не повториться, вирішив я. Заспівали пташки. Прийшла сіра кішка, потерлась об ногу і рушила в бік співенів. Вітер перемінився. Тепер віяв з півдня, відфільтрований крізь лісосмугу, що починалося по той бік литовища, принесло вологоранкові пахощі росту й життя. Коли я затягся в останнє, небо було вже рожеве. Коли розчевив недокурок і розвертався до корабля, гори так замерхтіли, що ніби аж затремтіли. Прилинула чи маленька синя пташина, сілася на плече. Я поглядав її пір'я, відправив летіти далі. Ступив в крок сідати на борт. Спіткнувся об арматуру, що стерчало з причала, аж заточився. Ледь не звалився, але втримався за укосом лише впав на коліно. Не встиг і підвестися, а обличчя мені вже облизує чорний ведмедик. Я почухав його за вушком, поглядив по голові. Зрештою, вставши, легке ляснув підзад. Він розвернувся і подибав до лісу. Спробувавши ступити ще крок, я усвідомив рука в застрях у перехресті у косин. Доки я вивільнився, на плечі вже сидів інший птах, а від лісу над литовищем сунули ще аж цілою темною хмар. Приглушивши пташиний галас, знову торхнув грім. Воно таки повторилося. Я кинувся до судне, майже перечепився через зеленого кролика, що сидів перед входом у кабіну, посмикуючи носиком і зирячи в мій бік рожевими, короткозорими оченятами. Причалом до мене повзла здоровена скляна змія, прозора і лискуча. Забувши пригнутися, я врізався лобом у двірок, хитнувся назад. Гомілку мені обійняла білява мавпочка, підморгнувши блакитним оком. Я погладив її по голівці і вивільнив ногу. Мавпочка була дужча, ніж можна було сподіватися з вигляду. Залізши в кабіну, я спробував зачинитися – Двері заїло. Поки я з ними боровся, вони кликали на ім'я лілові папуги, а змія намагалася заповсти пасажиром. Намацавши селотяг, я ним скористався. Та годі, чорт забирай, вже пора, бувайте, я повернувся. Падали блискавки, горкотали громи, у горах зродилася буря, летіла на мене. Я таки зрушив двері, гримнув, ну всі геть, і стулкою грюкнув. Задраївши вхід, сів за штурвал і увімкнув системи. На екрані видно було, як тварини покидають литовище. Принесло туманні пасма, на фюзеляж чутно впали перші краплі дощу. Я підняв судно в повітря, навколо завирувала буря. Піднявшись над її виром, я вилетів з атмосфери, прискорився, а на робіті взяв курс. Отак воно щоразу, коли з безтурботної вилітає. Тому я й завжди намагаюся вибратися таємно, не прощаючись з планетою, але не вдається ніколи. А й там як, а знати, що десь на тебе чекають, таки приємно. У належний момент я вирвався з орбіти і помчав геть від безтурботної. Кілька годин мене нудило, руки трохи тремтіли. Забагато курив, горло геть пересохло. Удома на безтурботній я був найголовніший. А тепер оце знову виходжу на велику арену. На мить абсолютно серйозно замислився, чи не вернутися. А потім подумав про Кеті, про Марліна, і Рут, і про Ніка, давно мертвого карлика, про мого брата Чака. І ненавидячи себе, летів далі, готуючись до фазового стрибка. Це сталося з Немецька. Щойно стрибок розпочався, і керування перебрав автопілот. Я зареготав. Почувся зухвало, як ото в давні часи. Яка різниця, загину чи ні? Та що, чорт, забирай, я живу взагалі, щоб вишукано вечеряти, Щоб спати знайманими кортизанками? дурне? Але ночі пізно такі сказатокки візьме кожного з нас. Візьме колись і мене, попри все. Тож краще хай хвилю змиє за майже шляхетною справою, ніж я животітиму овочем, доки хтось такий, Знайде спосіб убити мене просто в ліжко. І це теж був фазовий стрибок. Я заспівав літання мовою древнішою за людський рід. Може довгі роки того не робив, бо це лише вперше за довгі роки відчув, що воно мені гоже. У кабіні немов потемніло, хоча я знав напевно, світло палає як завжди. Циферблатики на консолі мовби запали, зробилися іскрими. Стали очима жаринками звірів, що визирали з темного лісу. Мій голос лунав тепер, наче чужий, якимсь акустичним дивом доносився звідкись далеко спереду. Усередині себе я йшов на той спів. Тут долучилися й інші голоси. Невдовзі мій власний замовка, але ті звучали собі тихенькі, високі, то віддаленіші, то насиченіші. Не мов їх примарний вітер носив. Легітно вух торкалися, навіть не можна сказати, що вабили. Слів я не розбирав, але голоси співали. Очі були навколо, ні наближалися, ні відступали. Навіть далі жевріло щось неяскраве, як ото сонце, коли сідає за поленою хмарного молока. Тоді-то я й усвідомив, що сплю і бачу сон. А схочу, прокинуся, але не схотів. Рушив далі на захід. Чимало, пройшовши під посновидному похмурим небом, вибрався на край скелі. Далі ходу вже не було. Вода. Суцільна вода, що її я не міг перетнути. Бліда з криста. Над нею неквапно розгорталися, згорталися ймлисті примари. А Генгем по той бік від карниза де я завмер, майже простягши руку, серед каскадів холодних терас, загромаджених стрімчаками – і скельних контрфорсів під затуманеними гостроверхими шпилями, спрямованими на невидиме небо, усе те геть чистого лісіньке. мовби би, айсберг, відполірований піскоструменем, розглядів я джерело тих співів і за карку хопив холодок. Аж, мабуть, волосся здибилося. Побачив я тіні мертвих, що линули, мов, туманці, або нерухомо стояли напівприховані темними скелями. І я знав, що це мертві, адже був серед них Карлик Нік, непристойно жестокулюючий, і телепат Майк Шендон, що колись майже спромігся звалити імперію. Мою, не чуюсь. Чоловік, що його я власноруч вмертвив. Були там мій давній ворог Данго на прізвисько Ніж, і Куркур Боджис, людина з комп'ютерним розумом, і княгиня Карла Альгольська. І я колись її кохав, і ненавидів. Тоді я покликав дещо, до чого ще сподівався докликатися. Загриміло. Небо стало яскраво-блакитним, наче калюжа лазурової ртуті. На мить я побачив її ген-ген за водою в тій темній місцині. Кеті стояла вся в білому. Наші погляди стрілися, і рот розтулився. Я почув, як вона називає моє ім'я, і більше нічого, бо наступний удар грому приніс із собою суцільну пітьму. І наклав її на той острів, а також на особу, що завмерла на стрімчаку майже простягши руку. Мабуть, на мене. Прокинувшись, я вже приблизно тямив, що воно значило. Але тільки приблизно. От як слід уторопити хрінтам, хоч як я старався проаналізувати побачене. Свого часу я відтворив бекліні острів мертвих, Догоджаючи примсі колегії анонімних клієнтів. Поки творив, у голові крутилися різдвяно-цукрові фантомні рахманіновські мелодії. Робітка була ж ніяк нелегенька. Зокрема й тому, що я істота здебільшого візуальна, думаю образно. Щойно згадаю про смерть, це часто густо буває. Мій розум по черзі заповнює дві картини. Одна – це долина тіни. Велика темна западена, що починається між двома масивними сірокам'яними хвилерізами. У присмарку видно ряст, але що далі ви глянете, то він темніший, аж доки ви зазираєте вже у міжзоряну чорноту, у космос без зірок, без комет, метеорів та хить без нічого. А друга картина – та божевільна фантазія Бекліна «Острів мертвих». Саме її я оце щойно і бачив у сновидному царстві і з-поміж тих двох місць острів набагато похмуріший. Долина хоч ніби якийсь упокій обіцяє. Утім, можливо, це просто так видається? Бо я ніколи не проєктував і не будував в долини тіний, не пітнів над кожним нюансом і тоном того серцеломного пейзажу. А ось острів мертвих, його я було діло, звів посеред райського з усіх інших поглядів краю. Він аж так затеврувався в моїй свідомості, що я не просто не зміг забути той острів. Ні, я став його часткою. А він, безперечно, моєю. І ось тепер ота частка звернулася до мене єдиним можливим для неї каналом у відповідь на, скажімо, молитву. Застерігала і давала натяг. Натик, що його я, може, із з часом таки зрозумію. Така вже природа символів – вони черти б їх побрали і показують, і приховують рівною мірою. Кеті ж мене так і бачила, у і мого сну, а отже, міг бути шанс. Увімкнувши екран, я задивився на світляні спіралі, що оберталися котра наліво, котра направо, навколо точки переді мною. То були зорі. Тут, на вивороті космосу, їх можна бачити тільки так. Я собі висів у просторі, а все світ рухає все відносно мене. М'якинкий жирок, що ним душа душе обростала десятки років, зайнявся вогнем. Тут то надіювся і померла людина, що нея б пнувся був стади. Відчувалося. Шимбо, здвигне грім, пан темно-деревної вежі, все ще живий. Я дивився на зорі спіралі, вдячний, сумний і гордий, аж так, як тільки може бути чоловік, що пережив власну долю і оце усвідомив. Він досі спроможний викувати собі іншого. Згодом небесний вир затяг мене в темне всередньо сну, де нічого не мариться, де прохолодно, покійно, м'яко, можливо, як у долині тіни. Доки Лоренс Конер посадив модель Т на Альдебарані 5, точніше планета ця зветься Дріскол, на честь першого відкривача. Минуло ніби два тижні. Ніби два тижні всередині моделі Т – але сам фазовий стрибок не тривав ані скилочки часу. Прошу, не питайте, чому. Не маю часу писати вам книжку. Та якби Лоренс Конер вирішив повернутися на безтурботну, він міг би потішити душу ще двома тижнями калістеніки, інтроспекції та читання і цілком, ймовірно, міг би прибути назад по обіді того ж таки дня, коли Френсі Сендо вилетів. А то зраділа бся живність, але Лоренс не вирішив. Натомість він допоміг Френсісові захапити частку в люльковому бізнесі. Частка була не те що аж дуже цікава, але знадобилася для конспірації, поки Лоренс досліджував знайдені фрагменти пезла. А може фрагменти кількох пезлів перемішані разом. Сказати напевне було неможливо я був у легкому тропічному костюмі, темних окулярах, адже на жовтому небі не висіло майже ні однієоранжевої хмаринки і сонце. Било мене хвилями жару. Розплескавшись об пастельні тротуари, хвилі здіймалися теплим міражним аерозолом. Я взяв на прокат саму і рушив богемним містом Міді. Як на мене занадто крикливим, занадто тендітним, ще й вимушено приморським. Майже всі його вежі, шпилі, куби й овоїди, що їх люди вважають домівками, офісами, студіями чи крамницями, збудовані з глацеліну. Того матеріалу, що може бути і прозорий, затемно-підфарбований, ба і геть непрозорий, прозорий, і кольоровий. Цього досягають простим молекулозбурним керуванням. Я їхав на вулицю Нью-Аш. Вона над самісіньким морем. Крізь місто, що повсякчас міняло барви, нагадуючи фігурне желе – малинове, полуничне, вишневе, лимонне, оранжеве, лаймове, повне фруктових шматочків. Знайшовши маєток за старою адресою, я визнав, що Рут мала рацію, він змінився і то добряче. Коли ми ще мешкали тут у двох, це був один з нечисленних міських бастіонів, що тримали облогу проти повзучого ненажерливого жиле. Але відтоді піддався й він. Замість асьєнди побілиний мур, чорно-залізна брама в склопінчастій проймі, брукований двір, будинок із патіо, де посередині плюскав ставочок, Ганяючи сонячні зайчики грубими стінами і кахлями, височив нині замок, жілейний, чотирибаштовий, поки що малиновий. Я припаркувався, перейшов у веселковий міст, торкнувся панелі об'явниці на дверях. Це уселя пустує, сказав механічний голос із прихованого гучномовця. Коли повернеться міс Ларіс? спитав я. Це уселя пустує, повторив голос. Якщо вас цікавить її придбати, зверніться до ріалтора Пола Глідена з Агентства Сонцезахист, адреса Проспект Семезітхень, будинок 178. Чи залишили місцлеріс нову адресу? Ні. А якесь повідомлення? Ні. Я повернувся до самого ковза, завів його і ковзнув на 20-сантиметровій повітряній подушці шукати Проспект Семезітхень. Колись це була просто головна вулиця. Маріал був гладкий і безволосий. З волосся він мав лише сиві брови на відстані сантиметрів з оп'ять, одна від одної. Тонкі, мовби два олівцеві штрихи, проведені високо над поважними, по скельному сірими очима. Далеко під тими очима дужкою рожевіли губи, ймовірно усміхнені у вісні. Над губами щось крихітне та кирпати, крізь нього дихав, засівши поміж двома куснями тіста. Половими щоками воно видавалося навіть меншим і трохи кирпатішим, ніж насправді. Була очевидна загроза, що кусні ті здіймуться вище і поглинуть і кирпу, і всі інші риси докупи. Залишиться тільки гладенький кавалок, плюс вушка з сапфіровими сережками ще червоні задухи, рівняючись кольором звільного крою сорочкою, напнутою на північну півкулю містера Глідена. Він саме сидів за столом у сонцезахисті, опустивши щойно потиснуту мокру руку, клецнув масонським кільцем об промені керамічної попільниці. Та взяв сигару, щоб, мов би, риба допитливо обдивитися мене з димного озера, куди миттю занурився. «З'їдаєте, містере Куанер!» Слова були зжовані. «Що вас цікавить?» «Це ж ви відповідаєте за маєто Крут Ларіс на що ми так, може, купити бажайте. Шукаю Рутларіс. Не знаєте, куди переїхала? Його очі втратили трохи близько. Ні, ніколи Рут Ларіс не бачив. Вони ж, мабуть, розпорядилися, щоб ви її гроші переказали? Ваша правда. Скажете, куди саме? З якоїсь радості. Чому ні? Я хочу її розшукати. Гроші треба покласти її до рахунок у банку. У цьому місці? Вірно, у митецькому трасі. Але саме вона з вами не домовлялася. І домовлявся і адвокат. Скажете, хто він? Ріелтор здвигнув плечима у своєму ставочку. Чому б не сказати? Андре Дюбуа, фірма Бенсон Карлін і Ву. кварталів на півній звідси. Спасибі. Тож, як я розумію, має так вас не цікавить. Гід навпаки. Куплю, якщо право власності, можна набути просто сьогодні. І якщо можна обговорити угоду з її адвокатом, що скажете на 52 тисячі? Знанецька він випірнув зі ставка: Який з вами зв'язатися, містер Конер? Я зупинюся у спектрі. Після п'ятої годиться. То що робити? По-перше, я заселився у спектр. По-друге, скориставшись умовним кодом, зв'язався зі своєю людиною на дрісколі і домовився, що Лоренс Конер отримає досить готівки на цю угоду. По-третє, поїхав у релігійний квартал, припаркував саму ковза і виліз пройтися. Прийшов повз божниці та храми, присвячені всім-усім, відзерадту стряж до Христа. Діставшись пянського сектора, стишив ходу. Згодом знайшов. Над землею був лише вхід, зелена конструкція, Завбільшки десь як одномісний гараж. Зайшов і спустився вузькими сходами. Досяг малого фоє, догоріли свічки, і рушив далі крізь низьку склепінчасту пройму. Опинився в темній божниці. Посеред стояв вівтар, прибраний у темно-зелене, навколо яруси лавок. На всіх п'яти стінах сотні вітражних панелей з образами пиянських божеств. Ну, вже дарма я прийшов. Тільки вже часу минуло. У божниці було шість п'янців і вісім людей. Точніше двоє п'янців, чотири п'янки. На всіх молитовні паси. На зріст п'янці більше ніж 2 метрові. Зелені не наче трава. Голови мовби ті зверху пласкі, звужені до тонкої шиї. Очі великі-великі, плинно-зелені чи жовті. Ніс лише ніс завбільшки з монету. Взяті в дужки лицевих зморщок. Волосся нема взагалі. Роти широкі, зуби відсутні у звичному розумінні. Тут пиянці чимось подібні до земних пластинозябрових, постійно ковтають власну шкіру. Губ не мають, але дерма, потрапивши всередину, збирається складками і твердіє. Утворюються рогові гребені, що ними пиянці жують. Потім ті гребані сунуться далі і засвоюються, їх замінюють нові. Якщо ви ніколи не зустрічали п'янців, це може здатися дивним, але на вигляд, вони прекрасні, граційніші за котів, древніші за людство і мудрі, примудрі. Окрім того, всього мають двобічну симетрію: дві руки, дві ноги, на кожній кінцівці п'ять пальців. Обидві статі носять куртку, спідницю, санделі. Найчастіше темного кольору. Жінки нижчі, тонші, Ширші у стегнах і грудях, ніж чоловіки. Молочних у тім не мають, бо малюків молоком не годують. На перших тижнях життя пиянчики перетравлюють чималі жирові відклади, а потім беруться до власної шкіри. Пізніше їдять і харчі, головно соковиті пюре і усякі морепродукти. От такі вони, ті пиянці. Мова їхня важка. Я її знаю, філософія в них складна. Я трохи її розумію. Багато з них телепати, а декотрі мають ще й інші незвичні здібності. Я теж. Усівся на лавку, розслабився. У паянських божницях я якось психічно наснажуюся через ту мою підготовку на МГП. Паянці ого, які політеїсти. Їхня релігія трохи нагадує індуїзм. Вони бо ніколи нічого не відкидали. Здається, всю історію тільки знайно накопичували богів, традиції та ритуали. Релігія та зветься «Странтрі». З руками вона неабияк поширилася. Має високі шанси перетворитися на всесвітню, бо в ній знайдеться щось до вподоби практично кожному. Від анімістів і пантеїстів до агностиків і просто обрядолюбців. Нині пиянців у складі стран-трійців лише відсотків із десять. Ймовірно, їхня віра стане першою масовою релігією, що переживе свою расу-засновницю. Пиянців щороку менше. Кожен то сам по собі живе з біса довго, а тий сплодючістю в них не дуже. А що їхні найвидатніші вчені вже дописали останній розділ грубезної історії п'янської культури – у 14 926 томах. Паянці, можливо, постановили – проведити далі немає резону. Дуже вони вже шанують своїх учених. Ну, такі диваки. Коли ми ще мешкали у печерах, паянці вже мали галактичну імперію. Століттями воювали з расою, що її вже нема – з багуліянами. Війна паянців виснажила, підірвала промисловість, викосила населення – тоді вони відмовилися від експансії і згодом їхні кордони звузилися аж до малої системи планет, де пиянці тепер і живуть. Рідну планету, вона теж називалася Мегапею, встигли знищити багуліяни, істоти за всіма свідченнями огидні, безжальні, лихі, запеклі і аморальні. Звісно, усі ці свідчення записали пиянці, тож, мабуть, ми не дізнаємося, якими ж багуліяни були насправді. Утім странд не були, десь я читав, ніби ідолам поклонялися. У протилежній від входу частині божниці один із людей завів літанню, яку я знав краще за будь-яку іншу. Мене аж смикнуло глянути, чи станеться знову, оте. Сталося. Вітражна панель з образом шимбо темно-деревного здвигни грома жевріла жовтою і зеленою барвами. Деякі зі странд богів який би тут термін придумати, пиєноморфний. Інші ж, як ото, наші єгипетські, подібні до покручів між пиянцями усілякими мешканцями зоопарків, і також просто химерні. Я майже не сумніваюся, свого часу пиянці ще й на землі побували, бо чим був людина. Навіщо розумній расі творити собі кумира з варвара, навіть не уявляю. Але ось о він. Стоють увесь голий, Трохи зеленкуватий, або й ще частково прикритий здійнятою ливицею, що тримає громову хмару посеред жовтого неба. У правій руці величезний лук, настигніся гайдак громовиці. Ще трохи, і ось уже всі шість пиянців і вісім людей співають ту саму літанню. Крізь двері потяглися й інші. убожниці божниці тіснішало. Десь у животі зродилося неабейкі відчуття світла та сили, Поширилося всім тілом. Не розумію, чому воно так трапляється, але щоразу, коли я входжу в пиянську божницю, Шимбо отак от жевріти, починає, а я завжди відчуваю силу екстаз. Відучившись 30 років, відбувши 20 років практики в ремеслі, що мене збагатило, я став єдиним землянином цього фаху. Решта – планета-дизайнерів пиянці. Кожен з нас носить ім'я – імені одного з пиянських боїв. І це нам в якийсь унікальний, заплутаний спосіб допомагає робити роботу. Я обрав Шимбо, чи він мене, бо Шимбо здавався людиною. Згідно з повір'ям, доки я житиму, він проявлятиметься у фізичному світі. А коли я помру, повернеться до щасливого небуття, аж доки хтось інший візьме собі те ім'я. Щоразу яку пиянську божницю «Будь-яку в цілій галактиці заходить котрийсь ім'я-носець, підсвічується відповідне божество. Я цього зв'язку не розумію, та навіть поянці не розуміють. Шимбо, як я вважав, давно вже мене покинув, через те, як я розпереджався силою і власним життям. Нагадаю, саме щоб це перевірити, я і прийшов у божницю. Звівшись, пробрався до виходу. У дверях, відчувши нестримний потяг та кученитий, Випростив ліву руку вгору, тоді стиснув кулак і зробив рух, наче стягує щось униз до плеча. І тут, ніби десь близько над головою, гримнув громом. Поки я сходив сходами, шим був сися в собі на стіні, а мою голову сповнили співи. А потім я вийшов гору у світ, де саме почав накрепати дощик.